Вечерського та інших монастирів і церков. І всюди гучить над містом святкове яса, і не умовкає людське багатоголосся. Тепер край панській кормизі, а звісно край, тепер з Москвою вкупі будемо. Як будемо з Москвою, тоді вже не грабуватимуть нас ні хани, ні султани. З Москвою навіки». Ідуть та ідуть ряди повстанців. Десяток за десятком, сотня за сотнею, Полк за полком вступають у древню столиці Русі. До Гитміна і старшини підходять київські цехмайстри з подарунками. Хмельницькому вони вручають Адамашковий контуш, Данилу Нечаю пістоль з перламутровим руків'ям. Лише цей хмайстер зброярів безпорадно роззирається на всі буки, тримаючи в руках шаблю дамаської сталі. Кінець кінцем він оготується. «Батько Богдане», – вклоняється Хмельницькому, «цю шаблю цех зброярів викував для славного полковника Максима Кривоноса. Йому не випало поділити радість купно з нами. Але в нього залишився син. Дозволь батьку шаблю вручити йому». «Хай син рубає нею ворогів так, як рубав батько!» З козацьких рядів виходить Максимко Кривоносенко. Низько вклоняється гетьману і старшинам, бере обома руками шаблю, опускається на коліна, цілує холодну сталь, говорить «Клянуся рубати нею ворогів так, як рубав батько!» І слідом за ним озиваються повстанські ряди. Клянемося бити ворогів так, як бив батько Максим. Тисячі шабель злітають у гору, Гул звитяжної яси стрясає древній Київ. Кінець озвученої книги Запис проведений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Надія Кашпировицька, звукорежисер Наталія Хромих, Київ, 1990 рік.